יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום,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 ויעש אלוהים את חיית הארץ למינך, ואת הבהמה למינך, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל הארץ.